Második hívás. Richard Tauser felhúzza a nyúlcipőt. Mindaddig, amíg el nem okádta magát, Rich úgy érezte egész tisztesen állja a sorot. Figyelmesen végighallgatta Mike Hanon, annak rendes módja szerint válaszolt Mike kérdéseire, sőt, maga is kérdezett egyet smást. Homályosan érzékelte, hogy valamelyik begyakorlott hangján szól. Nem bizonyos rádió szerepeinek idegenszerű, rámenős hangján, ezek közül mostanában a minden belefér szexügyi főkönyvelő nevű kedvelte legjobban, amelyik legalább annyi elismerő hallgatói telefont kapott, mint minden idők első számú kedvenc műsora Bumfordi a csókos tengernagy. Hanem valami szokatlanul meleg, búgó, derült sugázó hangon. Igazi velem minden oké okay hang volt, és roppant előnyös hatást keltett. Csak éppen igaz nem volt. Hazudott, mint az összes többi. – Mire emlékszel, Rich? – kérdezte Mike. – Nagyon kevésre – felelte Rich, majd kis szünet után hozzátette. – De azért elég sokra. – És eljössz? – Elmegyek – mondta Rich, és letette a kagylót. Utána elüldögélt egy darabig a dolgozó szobájában, hátradőlt az íróasztala mögötti székben, és kibámult a csendes óceánra. Balfelől két srácot látott. Nem annyira száguldottak, mint inkább bohóckodtak a vízi sín. Hullámlovagláshoz amúgy is kevés volt a hullám. Az íróasztalon álló óra, méregdrága, likvid kristály kijelzős kvarcóra volt, egy lemeztársaság képviselőjének ajándéka, azt tudatta, hogy 1985. május 28-át írják, és pontosan délután 5 óra 9 perc van. Ahonnan Mike telefonát persze három órával későbbre jár, és sötét van. Ettől Rich kicsit megborzongott, és inkább tevékenykedni kezdett. Először is, ez csak természetes, feltett egy lemezt. Nem válogatott, csak vakon kikapott egyet a polcokon sorakozó sok ezerből. A rock'n'roll majdnem úgy hozzátartozott az életéhez, mint a sokféle hang, és akármit művelt, légszükséglet volt számára, hogy szóljon a zene. Minél hangosabban. A találomra kiemelt lemez történetesen a Matav egyik resproktív gyűjteménye volt, Marvin Gaye, a Rich által néha döglött bandának nevezett iskola egyik újabb keletű tagja zendített rá a Megsúgta egy kis madár című számra. Nem is rossz, mondta Riccs, és még el is mosolyodott, pedig hát amúgy rendesen behúzták a csőbe. Mindazonáltal úgy érezte, valahol majd csak kivágja magát, és még csak bele sem izzad. Szedelőcködni kezdett a hazautazáshoz. És valamikor a következő óra során átsuhant a fején a gondolat. Olyan ez az egész, mintha már meghalt volna, de megengednék, hogy még ő maga zárja le az összes üzleti ügyeit, sőt a saját temetéséről is gondoskodjon. És voltaképpen meg volt elégedve teljesítményével. Megpróbálta elérni állandó utazási ügynökét, bár feltételezte, hogy a hölgy már az autópályán hajt hazafelé. De azért próba szerencse alapon felhívta, és csodák csodája még az irodában találta. Elmondta kívánságát, a nő pedig negyed óra időt kért. Bármit kérhet cserébe, Kerol, mondta. Az elmúlt három év során Mr. Tauzierről és Mrs. Finnről áttértek a Richre és a keróra, ami ahhoz képest, hogy személyesen még soha nem találkoztak, igazán a meghitt barátság ne továbbiának minősülhetett. Már is törleszthet. – mondta a nő. – Eljátszaná nekem, a minden belefért? Rics még csak gondolkodási szünetet sem tartott. Aki erőködve találja meg a hangját, annak nincs is hangja. – Itt a minden belefér, az önök szexügyi főkönyvelője. Amina beállított hozzám egy űrge, és azt kérdezte, mi a legkínosabb az éczben? Hangja kissé lehalkult, de egyszeres, mint pergőbb és hegykébb lett. Ízig-vérig amerikaiasan csengett, és egyszeres, mint a jómódú brit gyarmati tisztviselő képét idézte fel, aki a maga hóbortos módján egyszerre elbájoló és szórakozott. Richnek halvány sem volt róla, milyen lehet valójában ez a minden belefér, de abban bizonyos volt, hogy mindig fehér öltönyben jár, az Esquire magazint olvassa, és hosszú nyakú pohárban felszolgált kendvenc italainak szaga kókuszdióval megbolondított samporra emlékeztet. Kertelés nélkül felvilágosítottam. Az a legkínosabb, amikor be kell vallania a mamájának, hogy egy haiti lánytól kapta el. A viszont hallásra. Ez volt a minden belefér, az önök szexügyi főkönyvelője. Búcsúzó még csak annyit, ha nem áll fel legott, hívjon és menni fog. Kerol Fini visította nevetéstől. Hát ez halálos! <gül> Isteni! A barátom szerint kizárt, hogy maga magától produkálja ezeket a hangokat, azt mondja biztos valami hangszűrőt, vagy eféle bígyót használ. Ha, Tehetség kérdés az egész kedvesem, mondta Rich. A minden belefér eltűnt, s ott termett a helyében W.C. Fields, cilinderben, vörös rózsával a gombjukában, a golftáskával meg a többi kellékkel. Úgy degeszre vagyok tömve tehetséggel, hogy minden testnyílásomat viasszal kell elzárni, nehogy kicsorduljon, mint… Szóval, hogy ki ne csorduljon, hiszen érti. Carol fénin újabb visongó nevető roham letúr Rich pedig közben lehunyta a szemét. Érezte, ahogy lassan rátör a fejfájás. – Ugye, lesz olyangyal, és meggondolja, mit tehet értem? – mondta továbbra is W. C. Fields modorában. Ahogy letette a kagylót, még hallotta a kacarászást. Most aztán ismét önmagát kellett alakítania, és ez nem volt könnyű. Sőt, évről évre nehezebb lett. A más bőrében annyival egyszerűbb összeszedni a bátorságát. Valami jó mokaszint keresett, és éppen kikötött a tornacipőnél, amikor ismét megszólalt a telefon. Kerol fini hívta vissza, igazán rekordidő alatt. Rich erős késztetést érzett, hogy átmenjen Bumfordi a csókos tengernek szerepébe, de aztán leküzdötte az inget. Kerül első osztályú ülést szerzett neki Los Angelesből Bostonba az American Airlines közvetlen non-stop járatán. Este 9 óra 3 perckor száll majd fel Los Angelesből, és másnap reggel 5 óra körül ér a Logan repülőtérre. Onnan a Delta járatával indul tovább reggel fél nyolckor, és 8 nyolc óra 20-kor él a Mine állambeli Bangorba. Kerül már bérelt is a számára egy négy ajtószedánt az Évi társaságtól, és a Bangori Nemzetközi Rettér Évi pultjától Derry határáig mindössze 26 mérföld az út. Csak 26 mérföld kerül, gondolta Ricsi. Ennyi az egész. Nos, ha mérföldekben számolunk, igaza lehet. – De hogy igazából milyen messze van, de arról fogalma sincs. Sőt, még én magam sem tudom. <gül> de Isten a tanom, nem sokára kitapasztalom. Szobát nem foglaltam, mert nem mondta meg, meddig akar maradni, tette hozzá a nő. – De ha… – Nem, azt én majd elintézem, – mondta Ricsi, és ekkor végre szóhoz jutott a csókos tengernagy. nagy. – Tudtam én, bogárkám, hogy maga igazi bündi, csak a szárnya hiányzik. Szép halkan letette a kagylót. Az a lényeg, hogy közben nevessenek a pancserok. Aztán feltácsázta a 207, 555 5, 5, 12 számon a méni tudakozót. A Derry városháza városházaszálló telefonját akarta megtudni. Atya Isten, valóban előjött a múlt. Mióta, hogy eszébe sem jutott a Derry városháza Tíz éve, húsz éve, vagy talán 25 éve is van már. Bármilyen képtelenségnek tűnt is, ez az utóbbi szám volt a legvalószínűbb, és ha Mike nem telefonál, alig hanem egész hátralévő életében nem is ötlik fel benne újra. Pedig hát volt egy időszak az életében, amikor naponta elment a nagy vörös téglás kockaház mellett. Nem egyszer lóhalálában száguldott el mellette Henry bowers Böfi Hagen-szel, meg azzal a másik nagy darab idősebb sráccal, azzal a, hogy is hívják Viktorral a nyomában, miközben azok hárman eféle kedélyes szellemességeket kúrjongattak utána. Elkapunk, hülye kis fasz, elkapunk, felvágós tető, elkapunk, te négy szemű buzi. Vajon sikerült -e egyszer is elkapniuk? Mielőtt még eldönthette volna magában a kérdést, a központ megtudakolta, milyen városban van a kértszám. Derriben, ha volna szíves. Derry, Úristen, még a szó is olyan különösnek, olyan idegenszerűnek érződött a nyelvén, mintha valami élettelen antik tárgyat nyalogatna. Meg tudná adni a derri városháza szálló számát? Egy pillanat, uram! Ki van zárva? Már rég eltűnt a földszínéről. Leborotváltak váltak valamilyen városrendezési terv keretében. A videó álompalota áll a helyén. Vagy talán leégett egy éjjel, amikor egy ágyban dohányzó részek cipőügynök a kelleténél egyet többször kísértette meg a szerencséjét. Minden oda lett ricsi. Akár a szemüveg, amivel Harry Bowers örökké hengerelt. Hogy is van abba a Springsteen számban? A lány pillája egyet rezzent, és elsöpörte a szép napokat. Miféle lányról van szó? Hát ájérről. Ki másról? Bev... Nos, a városházaszálló szálló változhatott ugyan, de hogy el nem tűnt, az hamar kiderült, mert egy fakó orobot -szerű hang szólt bele a kagylóba, és azt mondta. A kért szám, kilenc, négy, egy, nyolc, kettő, nyolc, kettő, Megismétlem: a kért szám. Rich azonban már első le leérezte. Készélvezett volt, hogy a vonal megszakításával belefolytatta a szót az üresen kongó hangba. Nagyon is könnyű volt elképzelni valamiféle hatalmas, gömb alakú szörnyet, amint ott gubbaszt a föld alatti tudakozóban, és húzalokat izzadva tart egyszerre sok ezer telefont, sok ezer izületekkel kapcsolódó króm csápjában, a rajzfilmbeli csodapók nemezisének, dr. százlábúnak belféle rémlátomásos változataként. A világ, amelyben Rich élt, évről évre jobban hasonlított egy hatalmas elektronikus kísértett kastélyhoz, amelyben digitális szellemek és riadt emberi lények kényszerültek kínos együttélésre. És az az izé még mindig ott áll, hogy Paul Simon-t variálja. még talpon ennyi év után. Feltárcsászta a szállodát, amelyet utoljára gyerekkora szarukeretes pápa szemén átlátott. Egy, kettő nulla, hét. 941, 82, 82. A számok baljós könnyedséggel görögtek ki ujj alól, aztán a kajlót füléhez emelve kinézett dolgozószobája széles panoráma ablakán. A vízisi jelők eltűntek. Korábbi helyük közelében, most egy párocska andalgot kézen fogva apartmentén. Akár Karol utazási irodájának egyik reklámplakátjáról sétáltak volna le, olyan hibátlanul szépek voltak mindketten, eltekintve attól a ténytől, hogy a fiú is, a lány is szemüveget viselt. Úgyis elkapunk ki, szarházi, és akkor széttapossuk a szemüveget Krisz, dobták ki a szót hirtelen az sejtek. Ez volt a vezeték neve. Viktor Krisnek hívták. Isten a megmondhatója, ennyi év után ez érdekelte legkevésbé, de úgy látszott most ez nem számít. Len a boltíves pincében, ahol Rich Stosier a maga ódon emléktárs gyűjteményét tartotta, mintha történnék valami. Ajtók nyílnak ki, egyik a másik után. De odalent persze nem lemezeket őrizgátsz, mi? Odalent nem a lemezes, Rich Stosier, vagy. A klad adó legmenőbb lemezlovasa az ezer hangocsoda, csoda. És talán nem is ajtók pattannak fel, hanem... Megpróbálta elhesegetni ezeket a gondolatokat. – Arra gondolja, hogy minden oké. Okay. Nálam, nálad, nála, és ricsztózi erni semmi hézak. népp csak jól jönne egy cigi. Négy éve már, hogy leszokott a dohányzásról, de most valóban jól esett volna egyetlen száll cigaretta. – Nem lemezeket őrizgetsz, hanem holtesteket. Igazán jó mélyre ástad őket, csak hogy most éppen valami eszelős földrengés dúl, és a föld sorra kiköpi valamennyit. Oda lenne nem a lemezes ricstózier vagy, hanem csak a négy szemű tóziér Nem más, ott kuporogsz a kis cimboráid között, és úgy be vagy túlva, hogy a golyóidból kocsonya lesz. Nem ajtók nyílnak, Ricsi, hanem kripták pattannak fel, és a hordnak itt vámpirok szárnyukat suhogtatva szállnak ki belőlük. Csak egyetlen szácigi, édes jó istenem, még egy csáton is megtenné. Elkapunk négy szemű, és lezavarjuk a torkodon a kibaszott szácsrodát. Városházaszálló, szólt a telefonba egy jenki kizamatú férfi hang, amely egész New england a középnyugaton és a László-Vegaszi kasztinó soron át jutott el a füléig. Rich megkérdezte, foglalhatna e részére a hang egy lakosztályt a holnapi naptól. A hang azt mondta, semmi akadálya, majd megkérdezte, meddig óhajt maradni azt még nem tudom. Attól függ, hogy. Rich hangja néhány másodpercre elakadt. Mitől is függ, tulajdonképpen? Mi dolga Riben. Lelki szemében egy kis fiút látott, kezében skótkockás vászonny könyveszatyorral, amint menekül a kemény legények előtt. A fiúcska vézna volt, szemüveget viselt, és sápadt arcára, mintha kirajzulódott volna a felszólítás amelyet valamilyen titokzatos módon minden útjába vetődő, kötekedő, verekedőskedvű kedvű nagyfiú megértett. – Verjetek meg, csak rajta, bátran! Itt a szájam, öklözzetek bele, hogy kiköpjem a fogam! Itt az orrom, jó nagy ütüssetek, hát ha eltörik! Csapjatok a fülembe, haddagadjon akkorára, mint a karfiol! <gül> Nézzétek a szemem milyen kék! és hogy felnagyítja ez a gyűlöletes, szarukeretes szemüveg, amelynek egyik szárát csak ragasztó tartja. Törjétek össze, és aztán szúrjátok ki legalább a fél szememet szilánkkal. Na, mi van? Nem elég csábító az ajánlat? Rich lehúnyta a szemét, majd így szólt. Üzleti ügyeim vannak derriben, és még nem tudom, mennyi időt vesznek igénybe. Mi lenne, ha három napra foglalnám le a szobát, fenntartva a hosszabbítás lehetőségét? Ö – Fentartva a… micsodát? – kérdezte bizonytalanul a recepciós. Rich pedig türelmesen várt, amíg a fickó megemészti a szavait. – Ja, már értem. Ho-ho, nagyszerű, rendben van. – Köszönöm, és uh, izé uh, szívből kemélem, hogy novemberben kánk szavaz majd – jelentette ki John Fitzgerald Kennedy. Jackie izé át akarja kendezni az ovális ihodát. És ezé, -e, Bobby öcsémnek is kinéztem már egy jó kis állást. Mr. Tozier? Igen? Jó, csak mintha valaki néhány pillanatra bekapcsolódott volna a vonalba. Rá se ráncs, gondolta Rics. Csak egy őskori a holtak pártjából. <gül> ne is foglalkozz vele. A hátán borzongás futott végig, és már-már már kétségbe esve magát. Minden oké, Rich, kutyabajod. Én is hallottam, mondta. Biztosan összekapcsoltak valakivel. Szóval mi lesz azzal a szobával? Ó, minden rendben, mondta a szállodai alkalmazott. Teriben mindig van forgalom, de csak olyan közepes. Valóban. Aha, erősítette megállítását a recepciós. Rich pedig ismét megborzongott. Ez is rég kiment már a fejéből. Ez az igen helyet használt, jellegzetes New Englandi öhöm. Elkapunk patkány, sűvöltötte Harry Bowers kísértett hangja, és Rich érezte, ahogy újabb kripták pattannak fel benne. Nem oszlótestek, hanem korhadó emlékek bűze csapta meg az orrát, és ez a szag még elviselhetetlenebb volt. Megadta az alkalmazottnak American Express kártyájának számát, majd letette a kagylót. Aztán felhívta Steve Kovalt, a Klad rádióadó műsorigazgatóját. – Mi a hézag, Rich? – kérdezte Steve. Az Airbitron legutolsó felmérése szerint a Klad az emberevésre szakosodott Los Angeles-i ultrarövid hullámú rockpiac élére ugrott, és azóta Steve-vel, még ha ennél vannak nagyobb örömök is a világon, egyfolytában madarat lehetett volna fogadni. – Magadra ves, ha már megkérdezted – mondta Rich. Felhúzom a nyúlcipőt. Tessék! Rich szinte látta Steve arcán a tanástalan fintot. Nem értelek. Olajra kell lépnem, szóval elutazom. Vagy hogy elutazol. Itt van előttem a beosztás. Ez szerint hónap délután kettőtől hatig adásban vagy, mint rendesen. Most látom, hogy négykor Clarence Claremont jön a stúdióba, és te csinálod vele az interjút. Tudod, kicsoda Clarence Claremont, Rich? Vagy már elfelejtetted, melyik hangszernek a királya? Mike óhara épp úgy meg tudja interjúvolni, mint én. Csak hogy Clarence se Michael, se Bobby russell nem óhajt beszélgetni, sőt, még velem sem. Clarence a csókos tenger nagyot imádja, és majd megvesz hettér a közveszélyes kukázóért. Veled óhajt beszélgetni, haver? És engem csöppet sem hoz lázba a kilátás, hogy egy felhergelt 120 kg szakszofonos, akit valamikor kis hián bevettek egy profi futballcsapatba, az én stúdiómban rendezzen álmokfutást. Hát nem tudok róla, hogy az álmokfutás volna a hobbia, vitatkozott Rich. Ne felejtsd el, hogy Clarence clermont hívtuk meg, és nem a balhés kíszmunt. A vonal túlsó végén csed Rich türelmesen várt. Ugye, ezt magad se gondolod komolyan? kérdezte végül Steve. A hangja panaszosan csengett. Ha csak nem halt meg a mamát, vagy téged nem műtenek agydaganattal, akkor arról van szó, hogy egyszerűen a szarban hagysz. Muszáj elmennem, Steve. Szóval mégis beteg a mamát, csak nem halt meg az ég szerelmére. De igen, tíz évvel ezelőtt. Ez szerint agydaganatod van. Még végbél tájogom sincs. Ez nem vicc, Rich. Tudom. Profi ilyet nem csinál, ez ocsmánság. Szerintem is, mégis mennem kell. Hová? Miért? Mi ez az egész? Nyögd már ki, Rics. Valaki felhívott, egy réges-régi ismerős, az ország túlsó végéből. Akkoriban, valamikor régen, valami történt ott, és én is, a többiek is szavunkat adtuk, hogyha az a valami újból felüti a fejét, visszamegyünk, és úgy néz ki, most éppen ilyesmiről van szó. Miről, Rics? Mi légyen az a valami? Azt inkább nem mondom el. Amellett, hogy hülyének is néznél, ha megmondanám az igazat, már nem emlékszem rá. És mikor esett ez a nevezetes fogadalom? Nagyon rég, 1958 nyarán. Újból hosszú csönd következett, és Rich tudta, mint Steve Cowell a fejét. Vajon Rich Tozier, a lemezes, ajas Bumfordi, a csókos tenger nagy, Aljas váját a közveszélyes kukázó és a többi és a többi ugratja-e, vagy heveny agylágyulásnak esett áldozatul. – De hát akkor egészen kisrác voltál, – mondta végül Steve fakó hangon. – Tizenegy éves, néhány hét híján tizenkettő. Újabb hosszú szünet. Rich türelemmel várt. – Hát jó, – mondta Steve, – majd felborítom a forgót. Mike ugrik behelyetted. Egy pár műszakra Chuck fostert is berendelhetem, ha ki tudom nyomozni éppen melyik kínai vendéglőben dekkol. Megteszem, mert régóta dolgozunk együtt. De soha nem fogom elfelejteni, Rich, hogy szádban hagytál. Jaj, állítsd már lemagad, magad, csattant fel Rich. Egyre jobban fájt a feje. Nagyon is tudta, mit csinál. Steve talán azt képzeli, hogy neki kell felvilágosítania. Szükségem van néhány nap szabadságra, ennyi az egész. Úgy viselkedsz, mintha éppen az etikai kódexünkkel törülném ki a seggem. De mire kell neked ez a néhány nap? Farkas találkozód van az Észak-Dakotai Klotyófalván, vagy a nyugat-Virginiai városba? Én eddig úgy tudtam öreg címbora, hogy Klotyófalva Arkansasban van, mondta a csókos tengernagy, a maga mély, hordóként kongó hangján. De Steve nem hagyta, hogy eltereljék a figyelmét. Mert 11 éves korodban valamit megfogadtál? Kiveszi komolyan egy 11 éves srác ígéreteit az ég szerelmére. Amellett te is pontosan tudod, Rics, hogy nem csak erről van szó. Ez itt nem biztosító társaság vagy ügyvédi iroda. Mi a szórakoztatóiparban dolgozunk, még ha annak csak egy szerényebb műhelyében is. És ezt te is kibaszottul jól tudod. Ha egy héttel korábban szólsz, akkor nem tartanék most a másik kezemben egy üveggyomorsabb csökkentőt. A tököm szorongatott, és ezzel pontosan tisztában vagy. Szóval, ne néz ráadásul még hülyének is. Steve most már kiabált, Rich pedig lehunytta a szemét. Soha nem fogom elfelejteni, mondta Steve, és Rich valószínűnek tartotta, hogy így is lesz. Csak, hogy Steve mást is mondott. Azt, hogy 11 éves gyerekek ígéreteit nem szokás komolyan venni. És ez viszont alapos tévedés. Rich elfelejtette, mit is ígért. Alig, hanem nem is óhajtott emlékezni rá. De hogy akármit ígért, halálosan komolyan vette, afelől biztos volt. Nem tehetek mást, Steve. Világos. Én pedig megmondtam, hogy majd valahol begoldom. Szóval, menj csak nyugodtan, te amatőr. Steve, kérlek, ez nevetség, de Steve már lecsapta a kagylót. Rich sem tehetett mást. Ám alig tett néhány lépést, amikor újra megszólalt a telefon, és fel sem kellett vennie ahhoz, hogy tudja. Ismét Steve az, csak mostanra még dühösebb lett. Ilyenkor semmi értelme a beszélgetésnek, csak jóvá tehetetlen dolgok hangoznának el. Így hát jobbra pöccintette a készülék oldalán lévő kapcsolót, és a csengetés hirtelen félbeszakadt. Felment az emeletre, a gardrop szekrényből kihúzott két bőröndöt, és megtömte, alig egy pillantást vesztegetve az összeszedett ruhadarabokra, farmernadrágokra, ingekre, alsónemükre, zoknira. Csak jóval később beszélt rá, hogy csupa fiatalos holmit markolt össze. Aztán levitte a bőröndöket. Dolgozószobája falán volt egy fekete-fehér Ansel Adams fénykép. Big Zör hegyi üdülőhelyről. Rich elforgatta a rejtek csuklópántokat, a fénykép félre siklott, és mögül le egy hosszúkás páncé szekrény tűnt elő. Rich kinyitotta, és elsöpörte útjából az illatokat. Egy rakás részvényt, a geológiai törésvonal és a bozott tűzzónak között biztonságosan fészkelő házának, valamint 20 holdas erdős, ájdahói birtokának okmányait. A részvényeket csak amúgy vaktában vásárolta. A brókere már a fejéhez kapkodott, valahányszor Rics az irodájába lépett de értékük az évek során folyamatosan kúszott felfelé. Rich néha maga is meglepődött a gondolatra, hogy már-már ha nem is igazán, de majdnem gazdag embernek mondhatja magát. És köszönhette mindezt a Rakendrolnak, na meg persze a hangjainak. Ház, földbiltok, részvények, biztosítások. Még a végrendeletéből is volt itt egy másolat. Íme a szálak, amelyek a magad választotta élethez kötnek, gondolta. Hirtelen vadkésztetést érzett, hogy előráncsa cippó öngyújtóját és felgyújtsa az egész kurva apparátust, ami általokat, az ezennel tanúsítom, meg a jelen okmányok birtokosa kezdetül himlomot. Úgy érezte, meg is tudná tenni. A páncélszekrényben lévő irományok egyik percről a másikra minden jelentőségüket elveszítették. Ekkor csapott belé az első igazi rémület, és nem is volt benne semmi természet fölötti. Éppen csak ráeszmélt, milyen könnyű felszámolni egy egész életet. Csak oda kell tartani a kis szerkentyűt mindahoz, amit az ember az évek hosszú során át összekapart, és aztán lenyomni egy vacak kis szelepet. El lehet égetni, ki lehet dobni az ablakon, és utána egyszerűen felhúzni a nyúlcipőt. Az iratok, a kézzelfogható értéke szekrény rokonai mögött volt a lényeg, a K.P. Négyezer dollár tízesekben, huszasokban és ötvenesekben. Ahogy most kiszedte, és farmere zsevéve tömkötte, Rich eltűnődött, vajon nem valamiféle határozott célzattal dugdosta be ide a pénzt, az egyik hónapban ötven dolcsit, a másikban százat, a rákövetkezendőkben esetleg csak tizet. Hogy aztán bebújhasson vele egy egérjukba, hogy kéznél legyen, amikor felhúzza a nyúlcipőt. Hú, de ciki, mondta jóformán öntudatlanul üres tekintettel bámult ki a nagy ablakon az öbörre, ahol már egy lélek sem mozgott. Eltűntek a vízis ízők, eltűntek a nászutasok, ha ugyanazok voltak. Ó, igen, Doki, már kezd összeállni a kép. Hogy emlékszem-e például Stanley Jurisra. Hm, lefogadhatja egy move-ba, hogy emlékszem. Még arra is emlékszem, milyen menőnek hittük magunkat, amikor ezt mondtuk. A nagyfiú Stanley juris hívják. Hé, hey, Kúris, gyere csak ide! Hová mégy te rohadt Ölő? Talán belövitek magatokat valamelyik buzibarátoddal? Becsapta a páncélszekrény ajtaját, és a helyére csúsztatta a fényképét. Ugyan mikor gondolt utoljára Stan Jurisra? Öt éve? Tíz éve? Húsz éve? Rich és a családja 1960 tavaszán költözött el Derriből, És Istenem, milyen gyorsan homályosult el az a sokarc, az egész banda, a nyamvat, mindenről lecsúszó kis ürgék, akik ott anyáztak abban a kis viskóban, a pusztán. Milyen fura elnevezés, hisz olyan búján zöldelt az egész vidék. Azzal fűzték egymás agyát, hogy ők őserdőkutatók vagy tengerészeti utászok, akik éppen leszállópályát építenek egy csendes óceáni korázátonyon, közben a japcsik támadásait is elhárítják. Máskor gátépítőnek, kambolynak, más bolygóról szalasztott utasoknak kiáltották ki magukat, vagy tetszés szerint bármi másnak, de akárhogy is ne feledkezzünk meg a lényegről, mert a lényeg az, hogy így akartak elbújni. Rejtőzködtek a nagyfiúk. Harry Bowers, meg Victor Chris, meg Buffy Higgins, meg a többi elől. Micsoda piti, betolt kis banda voltak. Stan Juris a nagy zsidó orrával, Bill Denbrough, aki még egy sziját se tudott kinyögni adogás nélkül. Az ember majd a röhögéstől. Beverly Marsh az örökös zúzódásaival, meg a blúza ujjába rejtett cigarettáival. Ben Hanscom, aki ugyan terjedelmes volt, mint egy emberi formát öltött mobidik, No és Richard Tauzer a vastag szemüvegével, a színjeles bizonyítványával és a szánalmas kis pofájával, amely szinte csábított, hogy új, érdekes alakzatokba kalapálják. Lehet-e őket egyetlen találó szóval jellemezni? Hát persze. A helyes kifejezés mindig előkerül, csak meg kell keresni. Ez esetben a helyes kifejezés így hangzott. Balekok. Milyen gyorsan támad fel az egész? És Rich Tauzier most ott állt dolgozó szobájában, gyálmoltalanul remegve, mint kitaszított korcskutya a viharban. És azért reszketett, mert immár már nem pusztán a régi haverok jutottak az eszébe, hanem egyéb dolgok is. Csupa olyasmi, ami hosszú évek óta feledésbe merült, de valójában ott vibrált egészen közel a felszínhez. Véres dolgok voltak. És sötétség. Különös sötétség. Meg ott volt a ház a Neybalt utcában. És ott volt Bill, aki azt üvöltötte, megölted az öcsém, te rohadék állat. Hogy emlékszik-e? Épp elégre emlékszik ahhoz, hogy többre már ne akarjon. És erre aztán bárki fogadhat egy muffban. Szemétszag, ürülégszag és még valamilyen szag, amely undorítóbb a másik kettőnél is. Az bűzlik így, a fenevad, amely ott lappang derri alatt a sötétben, ahol örökké zakatolnak a gépek. Richnek George jutott az eszébe. De ez már sok volt. Rohant a fürdőszobába, s kis hiány elesett, mert megbotlott Imsz stílusú fekete bőrkarosszékében. Még éppen, hogy beért, de már térden csúszott a tükörsima csempén a vécéig, mint valami meghibban brék táncos, belekapaszkodott az ülőkébe, és mindent kiadott, ami csak volt a beleiben. És még utána sem bírta abba hagyni, mert hirtelen látta maga előtt Georgi dembroth úgy, mintha tegnap váltak volna el. Georgit hisz vele kezdődött minden. Vele, akit 1957 őszén gyilkoltak meg, közvetlenül az áradás után. Tövestőt tették ki a karját, de Rich mindezt kirekesztette emlékezetéből. Az emlékek azonban néha visszatérnek. Bizonyám, de még mennyire, hogy visszatérnek. A gyomorgörcs elmúlt, Rich vakon tapogatta ki a lehúzót, a víz lezúdult, korán elköltött vacsoráján a gőzölgő romjai tapintatosan tűntek el a csőrendszerbe, és onnan tovább, a csatorna felé. A zakatolásba, a sötétségbe, a bűzbe. Rich lecsapta az ülőkére a fedelet, neki támasztotta a homlokát, és sírni kezdett. Amióta az anyja 1975-ben meghalt, most írt először. Anélkül, hogy tudta volna, mi csinál, személyhez emelte begörbített kezét, a kontaktlencséje pedig kicsúszott, és ott csillámlott a tenyerén. Negyven perc múlva behajította a az MG csomagtartójába, és kifarolt a garázsból. Kiürültnek, de furcsa mód megtisztultnak is érezte magát. Alkonyodott, visszanézett a házára, a frissen ültetett palántákra, az öbölre és a vízre, amelynek halovány smaragc síkját keskeny arancsapászt át. És egyszer csak átsuhant rajta a meggyőződés, hogy utoljára látja mindezt, hogy már is két lából járó halott csupán. Én most hazamegyek, Suttogta csak úgy önmagának ricstózi Az Isten legyen hozzám írgalmas, hazamegyek. Sebességbe tette a kocsit, és útnak indult. Ismét elfogta az érzés. Milyen könnyen sikerült átbújni a jól szervezett tömör egésznek hit élete egy addig ismeretlen hasadékán. Milyen könnyű áttérni a sötét túlpartra, kihajózni a derült ég alól a semmibe. Derült ég alól a semmibe. Bizony, így van. Ahol a sötétben bármi leselkedhet rá.